Не пустив Шрама Сомко у печери, завернув до себе з усіма на козацьке подвір'я. А козацьке подвір'я було не вкупі з монастирем, бо мирянам здумається гримнути іноді й лишній раз купком або загомоніти буйними речами, так, щоб не зводили братії в із стояв на одшибі про такий случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли у світлицю, а там уже все готове на столі до обіду. Шрам іще раз обняв Сомка. Сокіл мій, каже ясний. Батьку мій рідний, каже Сомко. Я здавна привик звати тебе батьком. Тоді Шрам сів конець стола, підпер руками сиву голову, і гірко заплакав. Усі засмутились. Здивувався гетьман, знав він шрамову тугу на туру. Сам був притомен, як принесли до шрама козаки сина, сім раз наскрізь пробитого кулями. Старий попрощався із мертвим тілом мовчки і без плачу й жалю поблагословив на погреб. А тепер ось і лядься сльозами, мов на похоронах у Хмельницького, на тих смутних похоронах, що три дні гримали самопали, три дні сурмили смутно сурми, три дні лились козацькі сльози. Батьку мій, – каже Гетьман, приступивши до шрама, – що за біда тобі склалась? Мені, – каже, піднявши голову шраму, – я був би... Баба, а не козак, коли б заплакав от свого лиха. Так чого ж Бога радив, а хіба ж нічого? У нас окаяний тетеря торгується з ляхами за християнські душі. У вас десять гетьманів хапається за булаву. А що в країна розідрана надвоє, проте усім байдуже? Десять гетьманів, кажеш.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 гетьманській зверхності, розширятись по Україні. Хто тобі сказав, от Самари до Глухова вся старшина зове мене гетьманом, бо в козильці на Раді всі полковники, Есаули, сотники, всі значні козаки присягли мене слухати. А же ж цьому правда, що Васюта подав у Москву лист против твого?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 Знаю я добре, пане ясновельможний, тим то й боюсь, щоб вони не заподіяли тобі якоїсь пакості, окаянна Сірома нишпирить усюди по Україні да баламутить голови поспільству. Хіба не чув ти поголоски про чорну раду? Химера, батьку, козацьке слово химера. Нехай лиш вийдуть у в царські бояри, побачимо як та чорна рада устоїть проти гармат. Запорожців тоді я здавлю, як макуху. Гетьмана їх повернув в свинопаси, а дурну чернь навчу шанувати гетьманською зверхність. Подумав шрам, да й каже, «От твоїх речей душа моя оживає, як озлак от божої роси». Тільки смущає мене, що запорозькі гультяї баламутять не одно сільське поспільство. Бунтують вони й міщан проти козацтва. «Знаю і все, – каже Сомко, – і правду тобі сказати воно мені й дармо. Нехай наш казан закипить і й з другого боку, щоб і зварилась каша. А то козаки дуже вже розопсіли».